14. fejezet Jóczó lázasan várta a Terivel való új találkozást. Az, hogy ígéretet kapott a Randira, nagyon fellelkesítette. Végre van egy lány, aki szép, okos, kedves és még igent is mondott neki. Ez azt jelenti, hogy végre járhat valakivel. Ez igazán nagy lépés, minden vele egykorú srác életében. De hiába várta. Hétfőn nem jött suliba. Próbálta ugyanfaggatni Marcsit és Juditot, de semmit nem tudott meg. Valószínűleg beteg,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 Ezek a mi kis közös tevékenységeink a gyerekekkel, mind az ő érdekeiket szolgálják. Épp egy kirándulás? Igen, éppen egy kerékpár túra, ami segít minket a pályázati anyag elkészítésében. Mi erősíthetné jobban a csapat ha nem egy kalandos túra? Csak egy napról lenne szó. Így is a sikerbulit elhalasztottuk év végére. A sikerbulit? Igen. Azt a feladatot adtam nekik, hogy játsszák el felnőttkori énjüket. Azt, akik lenni szeretnének, és az állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A megjelent könyvükkel, a róluk szóló újságcikkekkel, képekkel, az áhított D-társaságában, stb. Amíg tart a buli, nem eshetnek ki a szerepükből. A gyerekek imádják a szórakoztató feladatokat. Ez a buli sokkal inkább egy beszélgetés lenne, ahol elmesélhetik mi mindent értek el jövendő életükben. Ez a játék megtanítja őket elgondolkodni azon, hogy mi az, amit szívből szeretnének elérni.